У чаті вискочило послання від Йоланти. Шановний композиторе, ми внизу з вашим братом весело проводимо час, розповідаємо історії. Чи не хочете долучитися до нас, коли ви вже не пишете, а лазите по інтернету?